Та поміркувавши, Іваницький відкинув цей план. Після зникнення ікон, міліція неодмінно складе список усіх, хто цікавився колекцією. А Омелянові зовсім не потрібно, щоб його ім'я фігурувало в міліцейських протоколах. Випадок допоміг Іваницькому. До їхнього музею завітала група американських туристів, серед яких був відомий колекціонер. Іваницький супроводжував їх, і раптом йому сяйнула думка. Розповів, наче, між іншим, колекціонерові про зібрання професора Стаха і натякнув, що коли той хоче, може подивитися ці унікальні ікони. Щоправда, професор не дуже полюбляє відвідувачів, та директор їхнього музею міг би попросити його. І тоді вже він, Іваницький, залюбки візьме на себе клопоти, у організації перегляду колекції. Директор справді домовився з Василем Федотовичем. Той побурчав трохи, але погодився прийняти американців. Так Омелян Іваницький потрапив у дім Стаха. Він не назвав свого прізвища професорові, тримався осторонь. Тим більше, що Василь Федотович вільно розмовляв англійською і розповідав про свою колекцію сам. Та запам'ятовував усе, наче фотографував. Мозок його фіксував репліки гостей господаря, тільки фіксував. Іванецький не дозволяв собі ніяких емоцій, не виявив їх навіть тоді, коли Василь Федотович підвів гостей до непоказної ікони в центрі колекції і сказав, що це рубльов. Гості клацали язиками. Голосно перемовлялися, висловлюючи своє захоплення, а Омилян тим часом пильно вивчав її розташування. Другий ряд знизу, сьома ікона ліворуч. Потім професор пригощав американців кавою, водив посаду, Іванецький, скориставшись із цього, обдивився все, звернувши особливу увагу на замки на парадних дверях а також на тих, що вели до саду. Через вікна першого поверху у будинок проникнути було неможливо. Їх затягували візерунчасті драти. Професор дорожив своєю колекцією і оберігав її. Радісно і басовито загавкав пес, і Климунда весь напружився. Отже, зараз професор вийде і попрямує до річки. Звичайний півгодинний маршрут. Климунда підняв рюкзак, намацав у зовнішній кишені піджака відмички. Хто значить, зуміє він упоратися із замком. Отде де згодився б досвід Балабана. Але той не зумів замести за собою сліди після крадіжки в квартирі Недбайла, і міліція арештувала його. Він не з'явився на призначену зустріч з Климундою. Тоді Климунда подзвонив Балабановій сестрі, котра працювала вахтером у якомусь гуртожитку. Та довго випитувала в нього, хто і звідки, і нарешті дізнавшись, що дзвонить саме той чоловік, про якого чула від брата, повідомила, що Балабана чотири дні тому заарештували в приміському селищі Городянці. Климунда поцікавився, чи не залишив Льоха в неї чогось на квартирі. Сестра відповіла, що самі не в тім ябиті і повісила трубку. Шкода, що нема льохи, зітхнув Клемунда і притиснувся до тонкого стовбура акації, немов той міг захистити його. Хвіртка професорової садили відчинилася, і на вулицю вирвався чорний величезний дох, застрибав навколо сухуватого і непоказного на вигляд чоловіка з сивою борідкою. Як професор то можна й постанову міськради не виконувати, неприязно подумав Спередон. Пса повинен водити на поводку і на морднику, розбестивись. Професор із псом уже зник за рогом, а Клемунда все ще стояв у жаснинових кущах, дивлячись йому слід. Потім натягнув тонкі нитяні рукавички і прокрався, роззираючись навколо, до хвіртки. Перша боком на її залізне плетиво, взявся за ручку, звичайно замкнуто. Тепер мав зробити найскладніше – швидко і непомітно перелізти через хвіртку.